Мусило Мені здається, він міг відвернути усе Просто не замислювався над тим, що Бог його попередив Ти гадаєш, о той повішений у хаті це застереження? Саме так Його застерегли Будь обережний Не чини зла А за те, що зробив, покайся а він не зрозумів. Він взагалі жив якось на осліп, на очай дух, не думаючи про наслідки. А Бог не був з ним жорстоким, ні. Він дав йому вибір. Стривай, Софія, ти маєш на увазі усе, що сталося, було випробуванням? Саме так, Юлько. Випробування Просто так нічого з людиною не трапляється Бог був милосердним до нього, безбожника Якби він був жорстоким, послав би щось раптове, невідворотне Ні, напевно, наш шеф не зовсім у його очах пропащий Він мав вибір Знаєш, Юрко, вибір – це господня ласка і випробування. Він міг вибирати, пити чи не пити, сідати за кермоп'яним чи не сідати. Вибрав. Потім, коли це все сталося, знову вибір. Допомогти людині чи ні? Кликати на допомогу? Уявімо, що було вже пізно. Чоловік був мертвий. Не собаку ж приблудно збив хоч і собаки шкода, людину. Ніхто не живе один, кожен має родичів, знайомих, а гарматний знову робить вибір і знову вибирає зло. Свідомо чи несвідомо, в стані шоку чи ні, це тобі краще знати. Ви з Василем у такій ситуації побували і також зробили вибір. Ой, оближ, Софія, я досі не можу собі пробачити, що залишила дитину в розбитій машині через того п'яницю. Бо ваш вибір на рівні підсвідомості був рятувати людину. Ти гадаєш, це випадковість? Ні, це вас із Василем на людяність перевіряли. «Софійко, та що це тобі усюди, вважаються вищі сили?» «Навіщо нам із Василем перевірка? Навіщо?» «Я не знаю. Напевно, доля у вас із гарматним буде різна. Кому вгору, кому вниз». Пощастило Софії з Юлькою. Вона розуміла все». Хтось інший покрутив би, напевно, пальцем біля строні, якби з ним завели таку бесіду. Наприклад, Максим. Випробування. Вибір. Ці категорії були для нього такими ж недосяжними, як місяць чи зорі на небі. Його турбували інші речі. Наприклад, Ремонт у квартирі, необхідність придбання нових меблів. Ремонт зробили. Кубки, яку назбирала за рік Софія, якраз вистачило, щоб дістати нові меблі. Хто зна, скільки доведеться жити в гуртожитку, цілком резонно розмірковував Максим. Поки отримаємо квартиру. Поки черга, будівництво, придбаймо меблі та заживемо по-людськи. Меблі вибирав Максим. Власне, не вибирав, узяв те, що дали. Поки розбирали ящики із запакованою стінкою, потерпали. А раптом не сподобається. Отак і живи потім у хаті, де тобі не затишно.